Hebréðabréfið fymtikabli Sér hver æðsti prestur er tekin úr flokki manna og settur í þáum manna til að þjóna frammi fyrir guði og bera fram gáfur og fórnir fyrir sindir. Hann getur verið mildur við fáfróða og veguvilta þar sem hann sjálfur er briskur. Og sökum þess á hann að bera fram sindafórn eigi síður fyrir sjálfan sig en fyrir líðin. Enginn tekur sér sjálfum þennan heiður. Það er Guð sem kallar hann eins og arón. Þannig tók Kristur sér ekki sjálfur þá vexend að verða eðstiprestur. Heldur sagði Guð við hann. Þú ert sonur minn. Í dag hef ég fætt þig. Og á öðrum stað Þú ert prestur að eilífu, að hætti melkíseteks. Á dögum jarðistarsinnar bar Jésús með sárum andvörpum og tárum bænir fram fyrir þann sem megnaði að frelsa hann frá döða og hann var bænherður sækir trúarsinnar. Þóttan væri sonur guðs, læriði hann hlíða með því að þjást. Þegar hann hafði fullnað allt varð hann öllum sem honum fylgja sá sem gefur eilíft hjálpræði að guði nefndur æðstiprestur að hætti melkiseteks. Um þetta höfði langt mál að tala og ykkur torskilið að því að aðtigli ykkar er orðin sljó. Þó að þið tímas vegna ættuð að vera kennarar, þá hafið þið þess enn á ný þörf að einhver kenni ykkur undir stöðu atriði Guðs orða. Svo er komið fyrir ykkur að þið hafið þörf fyrir mjólk en ekki fastafæðu. En hver sem á mjólk nærist er barn og skilur ekki bóðskap réttlæðisins. Fastafæðan er fyrir fullorðna, fyrir þá sem jæmt og þjett hafa agað hugan til að greina gott frá illu.